Віддався церемонії з незвичною для нього ретельністю, сказати б, за попадливістю. Він найперший з усіх знав, що колись має настати те, що розблисло ось тут яскравими краплями Адельгейденої крові. Відмахувався від неминучості, намагався замінити пишнотою і державними радощами ту радість, якою замінити нікому і нічим не дано. Можеш мати владу над найбільшою країною, але зупиняєшся безпорадний перед однією людиною. Особливо болісне безсилля перед жінкою. Вона стає страшнішою за найчисленніше військо. Військо можна розбити жінку ніколи. Мабуть, він відчував це ще з молодого кидаючись на жінок жадібно і не ситимо. Найвродливіші жони імперії Дарували йому свої розкоші. Але запекле змагання за владу забирало щодалі більше сил. І він зненацька відчув, що більше розполовинюватися не змога. Настало вичерпання. Доводилося зосередитися на одному. Він вибрав владу. Бо вище за повноту життя і усміх жони – гідність володаря. Можна сказати так. розкоші короткочасні – Гідність вічна. Тіло стало для нього мерзким і страшним, А дух, поранений владою, Конаві здригався і в судомах своїх прагнув До вершення, чи то найтяжчого злочину, А чи найбільшої зухвалості. Творячи велике, Спускаєш з припону диких коней сваволі, І вони розтрощують колісницю світу, І тоді настає пітьма, якої вже не сила побороти. Відкривається скриня Пандори, Вилітають з неї демони руйнувань, донищують залишки життя в тобі самому. Що таке людина? Він вважає, що то прекрасна суміш звіра й Бога в одній постасі. Бог стримує звіра, дух облагороджує тіло. Коли всі молоді звірі полишили його, Генріх не мав потреби стримувати своє тіло. Лишався Бог, а що в нім для чоловіка? І от прийшла ця юна руська княжна, і Генріхові видалося, ніби все повертається, радощі дня, смак поцілунку, голоси світу, барви життя, ще світить йому сонце. І не треба більше виправдань перед самим собою. Бо коли вимушений будеш виправдуватися ще й перед світом, тоді кінець, бо світ безжальний і не простить тобі одної незятої жінки навіть тоді. Коли ти завоював усі його кріпості, замки і святощі, спалах був короткочасний. Його вистачило тільки на те, щоб Генріх наважився брати тобі нову імператрицю. Вже після заручень знову чув, як занепадає його природа. Ще сподівався на чудо, на літо, на щедроте життя, і йшов до весілля в пепто, наосліп. Відіслав навіки від себе єдиного свідка своїх молодечих нестримностей І свого нинішнього пониження заубуша І нічого Лякався своєї жони, не лягав з неї в шлюбне ложе Не мав надії лягти А тепер, коли вона перед усіма поглядами вдарила себе ножем Боявся поглянути на неї, щось спитати Обмінятися, бодай словом Порятунок шукав там, де зазнав найбільшої поразки. У послах, у заубуша, у тому дивної вроди руському, в учтуванні невтримному, безмірному дикому до самого ранку. Імператриця не витримала. Їй відведено в приготовану шлюбну постіль. Він ще лишався зі своїми баронами. Він хотів, бодай, чимось Прилучитися до чоловічого світу, Виказати свою силу і брівість. Коли ж під ранок звалився сп'янілий і вичерпаний, То відведено його вже й не в імператорську ложницю, Бо впирався і погрожував карами тим, Хто б насмілився турбувати і будити Адельгейду. Спав чи не спав у п'яному запамороченні. Видавалося йому, ніби тримає в обіймах Могутню жінку — Жінка стогне від солодких захватів, стогне знесилено, рве йому серце своїм стогнанням, сповнює всього розкошами і гордістю за його чоловічу силу. Обливаючись потом безсилля, мало не вмираючи, він прокинувся, не міг збагнути де і що з ним. Згадав жінку, яку, мов би, ще тримав у обіймах, подумав, що то був сон, але знову виразно вчулися йому солодкі стогони, мгавні, настирливі, болісні. Він зірвався на ноги, метнувся по палаті, підбіг до вузького високого вікна, визирнув у залите сонцем замкове подвір'я, ковзнув каламутними очима по кам'яних карнизах, весь затіпався від шаленства, під вікном двоє голубів захлиналися від любовних стогонів. Милувалися, струшували пір'єм і під його вікном, і далі, і нижче, на всіх виступах, на кам'яних вирішках, вигравали проти сонця голуби, стогнали, туркотіли, захлиналися від повноти щастя. Заубуш, барон. заревів імператор, так, ніби барон не відлучувався від нього й на день, ніби не їздив десь цілого півроку. Ніби й не було наміру спровадити його від себе назавжди. І той, мовірний пес, який простив усе своєму хазяїнові тільки за те, що сподобився знову спати коло його порога, вмить зродився десь у глибині палацу, застукотів по кам'яній підлозі своєю дерев'янкою. «Сто тисяч свиней! Хто потурбував так рано його величність, імператора?» «Лучників!» Побілілими очима, втупився в нього Генріх, що й на з'явився в дверях. Розставити в замковому дворі на мурах, на вежах лучників, і щоб стріляли голубів, щоб вибили до єдиного.